أحب بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستأينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا بضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أبده ورسوله ثم أما بعد تجثى فلندريمت Lëvdatat, madrimet janë vetëm për Allahum Subhanehu wa Teala Allahum Zotin tonë e fërëndërojmë Dhe vetëm për e ti falën ndimë Kërkojmë salavatët përshëndajtit më të begatta Në pingamberin e zxedrë Muhammed Mustafa Aleyhi Salatu Veselam Pasaj mbi shofte ti Besnik mbi familjen e ti të ndërshme Dhe gjithë dhe besimtari Cili e ndjekë rrugën e ti me të mira Dherën e ditën e fundit të kësaj bote Të ndëruar dhe zërë neve atëm se po i afrohemi gjysmas të katimoj të begatshëm për Zotin Subhanahu ve Teala dhe natyrisht vjen edhe fundi më i begat dhe më më i mëshirshëm i këto ditë 22-19-shi i fundit të muajit Ramadan. Prandaj ta shtojm ambicën ta nxisim punën dhe mos tjetë këndër ta pra mos në humbe vullnëjti që ta arimë mëshirën Allahu Subhanahu wa Teala dhe ndërrua dhe Zot dhe të vazhdojmë në ciklin e jetëshkrimëve dhe se dhe të i filluam dhe thamë se jetëshkrimët janë zbatimi praktik i fjallës e Zotit Subhanahu wa Teala sirat al-ladhine an-amte an alejhim gajri l-maghdubi alejhim vëraddallim O Zot, në auzën në rrugën e të rritë dhe sët i ke begatuar me të mira da të janë pengambarët shokët e pengambarët dhe shokët e shokët pengambarët sallallahu aleyhi wasallam Ata e sëtë të të të tlasëm me lejën e Zotit të bare kjo vëtjala për një njëri të qmuar personitet ilar urnet shembul i muslimanëve i cili është daluar me një gru umbul të virtyteve dhe, dhe veqorive Quuhët djali i sirinit dhe kësirini është shërbëtori i shërbëtorit të pengamberit të onë sallallahu aleyhi vësallem pengamberit të onë sallallahu aleyhi vësallem kër ka shku në Medine ka qenjë një gjallësh djetë vjeqar të silin nana e vet e ka dërgu të pengamberit të pengamberit të onë sallallahu aleyhi vësallem dhe i ka thanja Rasulallah unë nuk kam diqka me të ndihmue dhe me të përkra pos këtë djali në temë Andaj e vendosi në shërbimin tante Për shfar do që të kesh nevoj Dhe ajo është sahabiju I cili quat Enes ibn Malik Enes ibn Malik Ky i ka shërbipi nga mbeti tonë Sallallahu aleyhi sëllem 10 vite 10 vite Të plotat dhe me këta është krenua Enes ibn Malik dhe ka thanë se Unë i kam shërbipi nga mbeti tonë Sallallahu aleyhi sëllem Për 10 vite Ky njeri Ka jetun me dine Këtë një Pas dhekës pengamberi sallallahu alaihi sallem Ka dalë në rrub të Allahu Gjeli Gjelaluhu Në ekspeditat të ndryshme me Khalid bin Walidin Me Ebu, Ebu Obejtën dhe Gjerrahin Ekshtë të mëra prej muslimane të sëtë Kanë luftu në rrub të Zodhi Gjeli Gjelaluhu Deri së ka morë pjesë në luftrat e mdoja si luftja e Kadisijës, shlirimit të Persijës Irakët Ekshtë të mëra Ndodhin shumë gjëra këthejët në Medine Pas taj prapë merë pjesë n dhe kur hapët Basra ku shlirot Basra atër vendosët në Basra Enes Ibnu Melik radhi Allahu anhu pasaj kalon një kohë dhe djet i përmendëm disa përrengjarët dhe sëtë kanë betë e robor, pasuri, kapital e kështë në mërat ndër kapitalet sëtë kanë al ka alë kënjeri cili është qujtë Sirin Sirin dhe u kanë fatë i Enes Ibnu Melik me qenë Europë, të kene simni malik Sirini i Sirini ka shtat e vlad dhe njëri për i tëre është ba djetari ma dhe është djali Muhammed i në Sirin pra baba i Muhammed i në Sirinit është shërbotorit i shërbotorit të pengan berit tonë sallallahu aleyhi wasallam pra kjo është njëri nga djetar të mdojtë të musliman thotim më dhehebiju Nësier A'lemi Nubele Muhammed ibn Sirin El imam u sheikhul islam Muhammed ibn Sirini Rëtani është ki djali I Sirinit Edhe kjo i ka shërbija nësibni Malik Nga se djali i Shërbëtorit të një zëtënjë është shërbëtorit i zëtënis Andajt Muhammed ibn Sirini I ka shërbija nësibni Malik Radhiallahu anë Thot imam dhehebiju imam Sheikhul islam Hoja Islamit në ofka e ti Ebu Beker el Ensari Ebu Beker el Ensari Kësë është qëjtë Ensari Kanë dhënë djetarët Nga se kur janë lirue nga rubria Njëri u kur lirohet nga rubria I përkatsohet Zotnijës E zotnijë e ti është Ensari Andaj në simbimerik është Ensar Andaj është e, Qujt apo është përkatsu Në këtë mitësim Këtë aleancë E se ne qujnë arabët me uali Andaj është qujtë Muhammed ibn Sirini si ansar, nga së gatën shoku apo Rabi tanis ibn Malik radi Allahu an. El Ansi e kanë thirrur dietar El Ansi. Do të thonë i Ansi. El Basri, qajton në Basra, Mawla Anas ibn Malik ka thënë nga meçt e liruar të Anas ibn Malik, xadim i Rasulullah sallallahu alejhi wasallam, me të cilë kujfondit ka thënë çortori pejgamberit ton sallallahu alejhi wasallam. Thotimam dhe hebiju, baba i ti ka qenë nga roburit e zanë të Gjergjeraja Gjergjeraja është një vend mes Bagdadit dhe Wasitit në Irak Të mellekehu enesun, enes e ka morë në kronë Pastaj ka kërku baba i ti, Sirini, baba i Muhammedit, që dëbën muketeve Muketeve është një loj akti i cili bëhet në mes zotnis dhe robit Për një malveshe të cilën e vendos Zotnia dhe kërkon robi që nëse plotsohet kjo, unë liroj. Anas si ibn Malik ka refuzuar. Anas si ibn Malik ka refuzuar që ta lirojë cilin, qoftë edhe në me shpagim në pasuri dhe kapital. Dhe kur u shtyt për këtë, pa dhamse nuk bën akt kur ky po kërkon me liruar ato në jam i kinasë me shërbimin e tëre dhe sa kësë Sirini jo konë trektari fort dhe trektia e robit është në shërbimin e zotnijës dhejri sa ka insistu Sirini me bo hapë mërreqje muketeve ka drejt me përkuve atëherë prapë ka refuzua në Simni Melik dhejri sa janë gjikuar tek Omër Khattavi atëm Omër Khattavi e ka detyru e në Simni Melik me bo muketeve Po, do të të bësh muketeve bon, akt mes dy palve dhe nëse e zbaton robi atër lirohen atër e në atë, atë sinimari planon shënon akt dhe e plëtson sirini dhe lirohen dhe metalirohen edhe djem edhe djem të tina nana e ti, nana e Muhammedit do më than është robresha e e bubekër e siddi do më than bon, sirini është shërtoria e nësinimalit i cili është i rruh. O shmartu Sirini me disa prej grave, njëra prej grave u shmartu me një roboresh e cila ka quposenin Safia u kon shërtoria e Abu Bakr Siddiki. Dhe kur u shmartu Safia me Sirinin ka lind Muhammedi i birit Sirinit, të cilën gruaje e kanë bërë gati për dhëndri dhe nuse, në ato besimtarët janë gratë pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Andaj nga këto martese mëdhe Kalin këj burri ma Dhe sa thënë djetarët Kërejt familje e Sirinit Janë mes ulemave Takvalive dhe njëzgët mirë Dhe mos ka dalë pëtër e njëri i keq A dhe dhe vazniti ka vaz Hoxalar ma të djetarë thënë se Edhe Sirini ka trasmetu haditët Për nga mberit Salallahu aleyhi wasallu Tho di ma më dhehebi ju Kalin dur në fundin e vitit Në fundin e khilafetit të Omerit Disa djetarë të anë thënë Kalin në fundin e vitit të Uthmani dhe kjo më e saktë. Nga se kjo është Mocanik dhe vërsnit me Hasan al-Basri. Muhamedi ibn Sirini është në Basra, dhe Hazan al-Basri është i Basrës. Mirpo, al-Basri jam pëitu dietar të thash më i madh se Muhamedi ibn Sirini andaj dietar kanë dhënë, më e saktë është se Muhamedi ibn Sirini ka lind në ë fundin e khilafetit të Uthman ibn Affanit radhiyallahu anhu. Djali ibn Sina është gjallë e madhe. Unë sigurisht e tham uh, Said ibn Musayyib ibn Urwa ibn Zubair at-Tawsi muntazin hadithe para së mëunit e pejgamberit s.a.s. njejë e djeni ata Muhamedi ibn Sina por para së mëri të sahabja e djeni Muhammad ibn Sina po nga bi Sina nga sahabja nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fotimam Dhahbiu nga Yusuf ibn Atiya poet e kanë tharë ibn Sirinin ka çejn i shkurt, nuk ka çejn i gjat shumë. Ka thën, ka çejn paksa i shëndosh, nuk ka çejn nga sikur disa plejetare të zaid. Lahu wa faratun ka pas flok shumë, ka pas flok shumë yufriqu sha'ra e ka nda flokti ka nda në dy pjesë, kathirul muzah ka çejn sikur Amidi ibn Sharahil e Sha'biu Domodon njerë me humor. At shum qava humor, at shum qava humor, at shum z bavit sa sikur kanë treguën ngjarje të të cilat janë për të qeshur ose shtri për toke të qenë duke qeshur. Domon ka qenë nga njerëz të zot kanë bë. Ado kur u shpith, a domon u shpiç, pa çase o vor snik Hasan al Basiu. Amuni para mbydhë zot dy njerëz, domon njëri Hasan al Basiu ku ku ka muri Hasan al Basiu. Dhe ajë cilë i ringat është i një sirini Nëse kjo është edhe komentus i Andrave është komentus i fuqishën I Andrave, deri sa thot imam dhe hebiju Ka qenë komentus i Andrave Indihmuar dretë për dretë nga zotin Ese atë shumë ka komentua Andra Sa që gjithë moni ka ndarë Gjithë do të përmemi njani e ka rrejt Ka të në kumpani Andra Ka të në kifrin nga manjë Se se kipa këtë Andra Ka të një e kumpani Ata ka në un A nëse del, nga se kone keqe Komentimi, ka dhe nëse del Më qaftane, unë të ka të zojtë Andaj, thot imam e, dhe hebiju Nga e, Jusuf i më atie Ka qesh shumë, dhe njësa o shpyt Qyshta ka kalu Hasani El Basriju, ka thonë se Unë e qesh jaj së qesh Hasan El Basriju, në mon Shumica jetës e ti, kemi përmenjë Ka qenjë njëri serios dhe është njohër për të qarë të manë ka, Andaj, thot imam Edhe hebiju nga يوشع قال tie ketir mizah w dhahik dha ka cheish mizah ka cheish shum me meza thot ibni auni tri njerzi smika posini ngajshim me ta muhammad ibn sirin fi al iraq muhammad ibn sirin al iraq qasim ibn muhammad bil hijaz qasim ibn muhammad bil hijaz yusha qasim ibn muhammad Kasim ibn Muhammad, njëri për djetarëve të mëdojë të medinës është njëpi e Bubekrit Muhammedi, bjali e Bubekrit Kasimi njëpi e Bubekrit e Siddiqë Ibn Auni, së këm pas ibn Sirini si Kasimi njëni Muhammad njëpi e Bubekrit i që dhe të shmëtus i hadithit ua raja ibn Hajua në shahë ua raja ibn Hajua ka qenë nga këshiltarët e Omar Ibn Abdulazizi Djetar i madh i muslimanve Kë e në humul të kahu e të vasal Ka thonë këtë tre njërës Sikur janë taku Dhe janë konsultu që mu konë qështu të të mloj Sikur janë, janë taku Dhe janë, janë, janë përstan Andaj këtë ka qenë Nga e, përshkrimi i I njësinim I njësinim vëzë ka shumë njëjarje Njëjarje me interesante Nga se ka qenë të rektar Ka të rektin, ka të rektu me vaj Dhe vaj u liri këshit vaj ashtë këshit vaj së që, që që dëvojan, ka pozë një jarë së së në ka më përmenim më dhejrjëjëdë me këthiri të të të të të muslimaneve ka thë hanë, dhejësaf shkrovhuhu në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të, thotë co këtë uqifë ala i nësirin dëjënën këthirën min eq Më të lejt në të rekti dhe shumë të kvali Deri sa thot e, njeri prej djetarve As shumë i është shrujt haramit Dhe kur i ka krytis afrejadurimeve është përshkrujt pak sa me vezvese Ju jo, vezvese të sotit Pak sa me, me vezvese Dhe kjo në gjare argumenton fuqishëm Thot im nusirini Thot bërja të rekti Deri sa dështova E flestu E flestu o për kapitulonë Dhe për këta, ka përmenjë se qyshka kapitulua. Thot dhe kapitulova, dhe shkova i mora bërgjë, 40.000 dirhenë. Pasur i e mora, argjenë, 40.000 dirhenë. Blejta me to shumë vaj për të trektu. Mora bërgjë, të baj të rektim, nga se një të rektim, të vazhdoj me të rektim. Thot, mirë po, kuri mora malin, e pruna në shpër, fond nga një prej torbave që mora e mora vajin e gjeta 1000 e mora dhe e zbraza krejt vajin që e bleta për 40000 denar ka dhënë drejtori një dhonë vaj një dhonë vaj krejt e ka zbraz nga friga prej asojtore kanë thënë drejtoret në komend në islam realisht nuk ka çështë me punën nëse në një vend del që ka mi ka thonë a.s. nëse vjenë në e, ejnën të juve dhe një mi e kështë të mërat, lërgohën e pjesën e minit dhe përre, dhe tjetër në hane. E ku më kur është e ndavë, që në ka pas torba tjera, ka thonë, ndo shtatë përrej në fabrikë, përrej në vendi ku prodohet vaj, ka pas mi dhe i ka dërët kej. Pas taj, dhe morë, ta është ka morë pasuri bërqë për me trektu, sënë ka trektu, kër i ka nërë bë Nga mos aftësia e këthimit të borgjë A dhe dhe të uburgosa për mos këthim të të borgjë Nësë e kanar njësë kanabere borgjë Ka thonë nuk shuk shumë shtu Nësë nuk kanë thonë nga se borgjë është e drejt e njëri Pasa e ka thonë në disa prejtë Fjallëve të tina Ka thonë një ditë prej ditë dhe i kun thonë një njërit Oj dështuar, oj kapituluar Feu kiptu Kable të lethine sene Para tërëdhë vjetë dhe mëjman I këmë thonë një njëri, ojë të shtu Allah mësë tërëdhë vjetë dhe më ka dënuër Mësë tërëdhë vjetë Thotë Ebu Suleimanet Darani Thotë, dhe gjelëta Thotë Qallët dhënubu lë qawmi fe arafu min ejne utu Wa këthurat dhënubu na felem në drimin ejne nukta Thotë Ebu Suleimanet Darani, dhjetari madhi muslimane Thotë, shiko, kanë pasë pak gjunaje Dëmru me e ka ndit për ka pivjens provo dhe dhe janë bë gjunaat e tonat shumëta s'pedina kanavja kana shikogë dhe zërsa të njerësin që një gjunaat i ka dështu muslimat njën i ja ahud fajn kjetërit njën ja i ja ahud ja ja kjetërit njën i kjetërit dhe se ka shumë gjunaat dhe se i misinin e ka dit një dit i kumë fa njën i dojt dështu gjunaat e ma i me para tërëz jetëve Allah i mbali me dështu dhe ka him burë për këta ka him burë Gjithashtë të vëzër ka përmen, imam edhe hebiju shumë për e gjërave të ibn Sirinit, thot kane Muhammed ibn Sirin, i dhe dhukir al-mohëtu, me të kullu uduin minhu al-ahide, kër është përmen me gjlisë dhekja, me gjlisë ka që njëri cili ka posë u mordë arklimës më vitje, kër është përmen në dhekja, është pa të ajë si kur qdo gjymtyre ti povdes, veqë e veqë, nga friga prejë, Zotit Subharehu, Thot të imam Muhammed Ibn Gjerir e Tabari Njone prej muhezirave Të mdojtë të muslimanëve Thot kënë Ibn Sirin faqijhen Thot Ibn Gjeriri Ka qenë Ibn Sirin i faqij A i cilja kupton Konkludimin dhe përfundimin nga Tekset fetare Alimen, dijetare Uari an Uari an, që dhe mëman Uari an është një doz Nivell mëj lartë Së të kvalitë jeshtë A da e kanë thonë një sabreditarve Shikoj ka der 14.000 Dhe dirhem vaj Nga një torp qe ka qitë 1.000 Ka mujtë me shprasha ta dhe me, me trektume Me tjetërë Thot imam i im më në gjeri të tabari Ediben Ediben, që ka do më fa? Arab, Edib I thojnë ati cili kur komunikonë Në shti lejt Nën ka gjutlar, stitlar Gjuhës, rrëshmërit, fjalme Dhe me gjithë këtë Takat gjuhës, fletlet Këthirul hadith, ka të rësmetu shumë hadithe Saduqën shumë i besushëm Shahidelehu ehlu l'ilmi ve l'fadli Bidhalik njerës të dijes Dhe vej pravet mira Kanë dëshmu për ta Va hua huggë dhe është argumen Huggë vëzër është një grad Një një vel Shumë i lartë i muslimane Huggë i pasër nësushëm Në kuptimin Merë të fjala ti, merë të të svetimit ti, e kështu mëlarë Thotë nga jubë e siqtajani, ka thonë Muhammed ibn Sirini Inne hadhe l'ilm, dinun, kjo uh, dituri, o shpe Kur'ani, hadithi, komentimi, janë fej këto Ka thonë fëndhuru ammen të kudu në dinekum Atër ka thonë shikoni mirë, Arabë fëndhuru Nuk i përdori në fjallëm nadarë për gjësenë On, shikone Kënë ka për qëllim Kërë e tjërët Fëndur, nadhar Kërë të në Kur'an Kullë sirru, filë ardi, fënduru Thuj, ecti Thotë Allah, ecti në për togë dhe shikoni E shumën se Edhe papesiltari shikon Gjithë kuj shikon Allah nuk të shikoni, këna sërë Fënduru, studionin Në gjernë, mësimin Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Nadar është me, me kujdes Andaj thot imam im, Ibn im, im Sirini thot Kjo Diturit, kjo e il është fej Kuranit, hadit, komentimit, dometanjët Dispozitat, konkludimet Përmbajtjët Këtë jenë fej Ka thonë këshyr një mirë mo, Këshyr një mirë prej kujt e mërë një fej në juve Ese kjo, për këtë ilm dhe të pytët njeri ju ditën, për parë Allahu të suhanehu vëtërën Nga Muhammed ibn Sirini, ka thënë Lëkad ete alë në nësi zemanën, wa ma ju sualu anë isna dhe l'hadithë Ka qenë, thët ibn Sirini, në një zaman, s'kanë pytë njëzit për zinëgjirën e hadithën Cëli e kjo kjo zaman dhe zërë? Imam dhe ebi ju, është, gjithashto dhe, dhe muhadith, nësëra në muson zotë dhe të të të të të të të të të Imam tham, dhe e viju ka thanë, dhe djetë artë të tjerë, zamani i vetën, ku nuk është pytë për zingjirin e hadithit, është zamani i sahabën. Dhe më sahabën dhe me zvetën, s'kam thanë, ku e kizë zingjirin e hadithit, ku shetë ras me tonë. Ose si të se lega, dhe gjupin nga mërën, dhe jam fajtu sahabën dhe me zvetën, dhe se kretë janë besushën. Thotë im, imam i më nësini për t'ipsu njerëzit. Thotë u ka një zaman çaub në mesë dishanon ti kuj e ke marrë ditë çka e ke kanë ditë se ky ata pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk rënë fëllama vqate fitne kur ka ndodhur fitnja çka e quajnë dietarët ose fitne do të thërmi dietarët pikur në fitnja nga protesta kund Osman ibn Affanit radhiyallahu anhu nga ky moment që më prmendën në asesorin nga ky moment dietar kur e prmendin fitnë kanë bërë të më ke xama Në prej kohës ku janë qurë njërzit kundë rëthman i mjafani Dhe është rrathman i mjafani Djetarë thënë, nga këtë të qaste E këndej, qurëth fitne Qurëth fitne A da i thëtë Felem më vaka atil fitne Kur ka ndohë fitneja, do mën ajo Su ile an isnad e hadith Kan is me vejt njërzit Zingjir me hadithit Isnad, që do mën isnad Senet, do më dham Shtilë Shtilë Mën të mejnë i diçkaj Pasëta jë është huazu për hadithi Mën akiti themel Kushta ka dhënë të këtë hadithi Pasëta jë është huazu e si të tërnë I veçanë në hadithi Fe junë varu men kërënë min ehlil bidahi Turi ke hadithu Ka dhënë imam Muhammed i Mnisirini Shikohët mirë Nëse transmitu si hadithu është bidajji lihet hadithi Lihet hadithi Dhe nuk i mërët hadithi Dhe të imam dhe e biju Për qëllim me bidatgjë kanë e ka kategorin ekstremë Kategorin ekstremë, nëjo qdo bidatgjë Ma djetë të imam dhe e biu, sikur të linja i hadithin Nga qdo bidatgjë, smetë hadithin Nëse gjitho kush ka qeni prakt ka pak për i hadithin Prej dikush vjërgjans, dikush prej i tizalit, dikush prej... Nëmon, qadejrit ekstumerat, djetar i di në të mesinë A ndoj ka dhanë kush ësht prej ihlul bidar O është bidatë gji, nuk e ekstrem, nuk i merët hadinë Kjo ka qenë Iblisirini lezër medresja e tabiinëme Thot është ati Iblisirini, këru pëtë ke për halalën dhe haramin ju ndryshonë dhe në gjithërë Deri sahte ishmi, ndrojke njerën Këse ka qenë njerën i zbavet që Kërë kanë tujtë, a halalën që kërë haram, i kanë ndryshonë gjithërë Dhe se kanë të njerëzit, ndrojkejtë këtash Nga frika për e Allah të barekje Udhe të alë Ka që një njëri dhe i ka thamë Qëka uh, dhë për këtë meselë? Ka thamë ma A'la mu biki besënë Ka thamë nuk di për këtë meselë? Në mundë ndalejë qësë e problemë Ose së ka të lashe, me ebonë Pas një kore i ka arë i ka, ka thamë Oh, tim ke thamë mu se kjo punë së ka problemë aka ka do ka do shkumezo faqe precizitetit la ka thon un skumfom di çështoj. Këmbëza nakt ko ara gjuna lave kulluar e ka ke shkurtu. Fjali kata, në fjalik aj ik pasai ka dal konteksti. Përveç asoj domthon lidhshmëria e fjalis. Ka ka ka ka kush ka thon ti se un kumfomun s'ka problem. Ka thon tym ke thon. Po dhe un skumfom di çështoj. Ka thon çështumba ka thon nuk e shoket pun problem ka thon. Un skumfom nuk e shoket pun problem. Ka thënë, unë nuk di, unë e nuk e di që ka probleme A mu në diku qëtër me e di që është të lashe Që këtë dhe një fjarë Imamë në Misirini ka thënë kështë të Unë nuk di, s'kam mëri alame mësu Se që kjo punë e ndalume Ama unë nuk të komë thangë, kjo punë nuk e ndalume Ka dalim Që dhisa një të përshimë kërë thur uh, Nuk e di Nuk e di, që këtë meselë që ta këtë ndalut i kësh Ka dalim kjo dhe kur i thu, Nuk e ndalume Se kur thu nuk e ndalume Atar ti përretendon ilm për këtë mesejde A kur thu e jo se di Atar ti full për zonën tane Jo për zonën e haladit dhe haram A dhe dhe zër Djetarë kanë qënë shumë precis Shikoh, e gata të tim këtë thonë Së këtë thonë, së këtë thonë, qështë këtë thonë Unë e këtë thonë, unë nuk di One A dhe i më përshafi ju dhe zër Thonë të njeri ju Mirë ësht mbi këtë mesejde, mbi i gjmatë e kështu mëra, ka thënë mirë është hoxat të lebi janë zanë, se kësili mirët me të këpunë, ka thënë më së pretendoje të prejra, po ka thënë sa i di jone, ka thënë se ndojë së të qëtë qëtë dhe i moshonë, a moshon. sot njerës të këtë do, kjo pune, qës të të pune? Në kumë, a dhe ima Mahmedi, kër thë ishi njerës kjo pune me i gjmatë, thënë ke, okay, ku e di sahabët kanë ku e dja që ar mendimi ka pas? Nësë sahabja me pas një mendim, një konkludim, një aspekt nga e tiri, shkëponi mesele, ajo mirë të argumendu fe? Andaj ka dha, ime sirin i së kumët të që ashtu, shkëpë këtë këtë këtë i vë dhe. Andaj ka dhe, nga Muhammed ime sirin. Thod Ghalib el-qattan, që dhën, që dhën, që dhën, që dhën, që dhën, që dhën, që dhën, që dhën, që dhën, që dhë gjallë dietarëve të asaj kohe ka thënë merr në mumir bucina e Misirinis se sa nervozën e Hasanu Basri. Hasanu Basri vetë duhej pa opsion serioz. Vetëm serioz dhe vetëm kataj. Në sa i besirini në shumë rifale të tij, madje një nga ëndrat që ai ka komentuar se ta shofmi, e ka pranuar se Hasanu Basriu është më i mirë se sa. Disa dietarë kanë thënë nga modestia, edhe pse më e afërta, edhe pse dietar kan thënë Hasanu Basriu do të modhan me hadith Muhammed ibn Sirini, ohmo, mo preciz mo i formi duke ja ok, meselen se, do i takon hadith apo takon. Ne, ka thonë juve se kta janë Muhammed ibn Sirini. Nije të ajeroj që nje të prishë der sa ka ditë. Faimehullah. Nije të ka azur, nje të ka prish, nje të ka azur, nje të ka prish der sa ka ditë. Ona dozë, shikoni këtu një tekstim. Sonje zbrëjmë gol. Çka Buhariu? Çka Muslimi? Pse onë mu maut me këto? A unë e kam elan fejnë veç që ka për Bukhariua Të pasë të gjithë, të pasë në të elekë, të pasë aftësime ndore A mund është të dhe ma këtë punë Bukhariu dhe muslimi dhe budaudi të të mirin ju Me qëto njëse kanë mush hadithin Me tausin, me atajin, me këta njëse të sirat Ta njëte ju ka shku me të këpëllokti Së mund është një thërmin ka për e projektore me ma Andaj, qikarë, neve këne kemi haqë Të hadithit për nga Shri më në i dhëtë të Muhammed i Mesirini Dhe përmër një njeri Në rastështu ba më abet Ka të mua Mesirini po. a i zilja Ka të thëmë po Pase ka të thëmë innalillah Ka të thëmë natallahu t'je minë t'ajdi të të të këthënë A kjo është prajët e të arabë Dhe më në më ndigit kër arore Kur, kur thëmë qëtë të të të kush innalillah Përti imë Subhanallah që kemi bër Ka të thëmë inni khtëptu u në bër E se janë gjajshën me dikën tjetër, që me thonë, Abdullah Huseini, ose Hasani, ose kujtikush Bilani, edhe ka ditra vete, ditra vete e kanë që te imë, edhe ti të bomo vëve tu. Dumej, a i zilja, kë nuk u gibet, po me daluë, pasaj ka thonë, subhanallahin lilla, e lillah, e bon a gibet. Në e ka qujtë gibet, veç se ka thonë a i zilja. A para më dhe dhe njëzë, e shka fërë nësë. A i me as i vesh, në shkelje dhe përdojësit personitetet sët i ka kryu Zot, Subhanahu, u etarë. Edhe më s'kollin e ndonë një idinit njërësit në zi dhe si plasë. Paratë, në nëve se ka të nga i zija, i zi ju ka. Vecë ka të nga i zija, ka të në Subhanallah ebona, ebona, ebona, e kipër. Ilashtu, leze, për i gjërëve sëtë, ka nërë nga i misinini, thotë, kër ka qenjë në burë, në burë, p Ka, i ka thana i rojtar i burgut, ka thana, o, oh, Muhammed, unë e të shokë se i njëri mirë, e ba Beker, ka posë nofë, ka thana i shokë se i njëri mirë, unë tu, në mund, ka një dojtë, në mund, nga të resës e kja ërti në burgë, ka thana e bojmë një mërveshje, ka thana, ku të hujë e në ata, shkojnë shpitanë në rrimë e familje, para se me armëngjesi hajtë, dhe ka posë, Muhammed i vissiri i një burgë, dhe i sa është akuz Dh ti dizanjes ka bëna as ka nikot aty ti jani njerëz të shtetit e sarcit më çelë ka diçka ah muhamedi misirini subhanallahu elazim mir po njerëzit ande kanë dhënë disa vëdietat që ka përmend el khatabi ibn dhayt al-tayt muslimanova abu suleyman ka dhan avamin kur e shipta hasan al-basriyo avamin se keçetata i vrasin pejgamber ka bosit këshillim masën e tij pejgamberin se kur i kanë vrar biti isailit kush i ka vrar edini Priftat dhe ahbart dhe atët parte atyneve i kanë thonë avamit, kjo janë renegat për pengam bërë Ato janë që e për e për. Pra i prifti së në vetër dhe? Ato janë të në basi në të të dhe, hujdesh për avamit Shikohet, Muhammed Misini, kënë ka hinë burk, ka thonë, këtës ka hinjaj Muaj ka posë arsyjët, shumë valitër se, se, se ka hinjë në, në burk, ka thonë, jo Ka thonë të irojtarë, jo ka thë nënë nuk du me të një mu tyje me e tratue khalifët a më ka shtim bërë, më ka ta më, më shtim bor, nuk, ka shtim bërë unë në rrim bërë nuk ha ka khalifët i muslimane ju e prej këtëre kriminarit të sëtë janë sonë pasaj prej gjërëjave të sëtë ka arve zëtë ka nërë shumë prej gjërëjave të sëtë i ka komentu andra është një orë një liber se se ne kam përmend djetarë komenti andrave nga i bësirin me i z Ky libor është batil, nuk është i Misirini Muhammed i Misirini është një orë, nëse i ka me dhe disa prej përkëtimeve Muhammed i Misirini s'kha libor të shkruar Ma djetë thonjë djetarët, ma këtë të besauda al e lebejdal Jok i libor, a hitës libor s'kha Nuk ka në nevoj me e diskutu Ndërsa, a kan artë transmitime, që a i ka bërë konventime, ka ndrapo Këtë dhëtë mu shikun me zingjirë Shumë brej njareve nuk janë cakta Ana ligasa çarkullon se është madje ka një një një një kush, një për njëzon sulmon Allah me librin e çelë, edhe thotajt e kush kush ka, andaj ja komentoj. I punka i men xuzij dhe ze kur e formën komentimin e ondrave, para se di përmenë se është xhudetshëm. Muhammed Sinini, skuadën një ëndër se komentoi gatë vetë se çfarë ka ndodhur. Është është me sele vota i rrezikshëm. Andaj i menka i xuzij ku flas për ondrat, thotë komentimi i ondrave mbaz i kujna është kujtajo mbaz. Ka than, pengamberve Pengamberve, ka to kan shpallë Andoj, pengamberve se më shumë Andra ka komentua Alehi salatu selam Dësallahu sa gjennan ka të regun një pengamberveve tjetër Qe ka komentua Andra në kur Andra jo është Jusufi, Alehi salatu selam Andoj, thotin më në kaime në zhë zhjë Baza e komentimit Andra është E pengamberve Pasaj pengamberve se me ka përmense Andra e Saat jo ka E sinqerit e mërtejt Vesnike O është e 46 e pesë sot shtove se si von Allahu xhelalu doon çon nishën çon ti nëse e ka e lidh ka thon e çysh lidh do të të bëjë çysh lidh ka thon Kur'an nëse doni me vëzhgu molëm kështu ja s'temi po lidh nga se jemi te iniciarin po di ban pa magjizi sado me ditë si komenton andra ka thon lipin Kur'an shembull Kur'ani janë shembull jo shemb bosh ka kapu Allahu Kur'an Andra që i shoj njerëzit dush me gjithë atë dhe mënë filën me lirë të shenëbulli dhe komenton Andra a zë nërma të për pajtue të, të kolokuj ati, qërëtiti ati, gjengi ati, dhali ati pas të komentonit a në do të i shojnë me disa mënë Andra të sa të komentur në kjo është zonë shumë rezikshënësat, pa balat e veta, regulat e veta ka në njëri të Muhammedin Sirini dhe i ka tha e këm pa një plomb i cili e morë galtiti një diamant. Pastaj e nxjerrja diamant më të madh se sa e galtiti. Në ka morr një plumb në diamant. Kur e ka qit jashtë e ka dhën më të madh. Dhe ku bë po një tjetër plumb e ka morrni diamant dhe kur e ka nxjerr e ka nxjerr më të vogël se sa e ka morr. Të dhe ku bë po një plumb tjetër i cili e ka morrni diamant e ka gëlltitë. Dhe kër e kanë djerë e kanë djerë, njëjë qyshe ka gëllëti Qyshe qe? Qyshe komenton I ka të njëbë i sirinje Sa i përket? Plumbit pahar Ajo është Hasan al Basri Që që në dhe li dhe dhe të të lirët është? Njërë ka për një andër Një plumb, një njërë Ka të njërë që që i plumbit pahar Hasan al Basri Në dhe dhe që shëllit A të të sholë i që a të jë andër që në komentu Athe ka thonë imam Zebiu, ka nehu teyidul ilahi, zoti drejt për drejt i kanë mungtë njeriu. Me komentues ushtir. Sot njerëzit vdesin, punë kanë baur, hajgar. Po pretonë e shahar në internet kallzo. Ku ka shahar, ç'shë, ç'shë. Të shëlni, nuk e nje Kur'anin, nuk e nje hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi son ka pasur disa ëndrave, madje pejgamberi Isa son ka pasur. Kur çit një ëndra të mirë, ka dëngon janë njerëz që janë mir tradition. A ku çikni diçka çka ju fshëtson në shagazonin kërkujta. Po vdoj të nxjerr situojë minutë, kozamata, leje, për kombroidhjeve të Allahu, për kombroidhje të trej, prej çytjeve këto malë dhe leje, nëse ato janë kanë problematike. Përson sa i përket plumbit par, është hasën albasri ju. Ky njeri e dëgjon hadithin dhe kur e tregon me gjuhën e vet, e lidh me këshillat e veta dhe aj diamant zmalloh. Kënë Hazanë Basriu kërë mërë ajetin, kërë mërë ajetin, kënë e në gjyrë me këshila dhe dela i diamantin më, më i marë. Kënë sa i përketa ti i cili e ka morë kumbin, e ka morë diamantin dhe e ka nëzirë më të vokër se sa e ka morë, kënë ja mune. Kënë qishë, kënë në kërë e zhojë hadithin tutë në shumë dhe ndoshta prej shtrëngimi që ka jabaj i hadithin, Të tutut se mësë përrej për pengamberin së sellem Dështë të onë e muj me dishka mësë me kanëzohet mës Unë e marë diamantin, po e ka dhe e la më të vogën Se hadithin e ka qëtë diamant Diamantin e ka komentu me hadith pengamberin së Unë ka thonë, unë e marë matë madhe E nëziri, më të vogën, në mëlarë, këptimin, komentoi, mundonë këptilin nuk komentoj Më ndonë në harfë për harfi Dhe dishka ka mundëci edhe la anash Ka thonë sa i përket ati i cili Qyshe ka morë diamantin që është të e kanë dhirë, ka thonë njështë katë edhe. Katë edhe pridjetarët muslimanë të mdojë, më hadith. Ka thonë katë edhe përrua ahfo dhe mnasë. E, ka thonë kënë njerë është njerët ma hafritë që ka egzifton. Qyshe ka dë gju? Ka thonë djetarë, Katë edhe, të monë minët hëfadë, i njerët dhe i cilë ja kënë gjikanë në, në mësimin e hadithë. Ka mojë men, të menë, dhe monë mënirë të kë këndrrish interesante. Kornier ka, ka thënë, e shoh veten në ëndër të fluturoj. Hej, scintilla tok. Kam luzë kam me komund du të shkoj natë vir. Ka thënë oti njëri kifriq Allahu se ti fluturon me dëshirë. Shumë dëshirë ka ti, apo do pse i ka dhan kifriq Allahu, pse nuk jesh me rrah me, me këtë gërim. Dhe plot njerëz që shumë shohë në ëndër që janë të fluturuar dhe kujton çmimera, fluturimi nuk po gjithmonë i mirë. Kornia një njerëz i ka thënë Dëshërëm e ma komentu një andër Kënjeri, para se me pythot e, Para se me pyth Ibnisirinin për këtë andër Thot Uhull qënë me zlisë në ibnisirinin dhe mirë shahatit Një ditë për ditë dhe shkobat e khavarist I badhije Dhe shkobat e khavarist Dhe thiloha me nejtë me ta Ninatë prejnatë dhe masin një sa me nejtë me khavarist Thot E pa është një andër Me disa njerëz i shumit e mbajt gjenazën e pengamberi sallallahu a sellem. Dhe dhe vrapohat e vnisirini, shkodhezër njëzën nga të rohen nga për rukët, të mbëllta pasaj vinte, e lisonetje dhe të kazoha ti. Ka dhënë dhe shkoha vrapë të vnisirin, dhe ja kazoha andrën, dhe në thajtë vnisirini, qka ka nëbohat me tyje? Jetu nejt me disa njerëz që dojnë me varros hadithën e pengamberi sallallahu a sellem. Shikoleze, ki ka pa under me dënjës të evajt gjenazën E pingasem Përshimu, më në dikush qëmë, me këthi këndra, kusë se di Ka thonë ashtë ta kjo mirë Se është ndërë me Me e varros pëngamberit Se selë, më përkje e ka Kërën, ki kujdes, jetu nej me dënjës Që ka dënë me varros hadidin e pëngamberit Sëra Zahu Alehi Përshimu, kërri njeri Dhe i ka ta në këmpani under A qenë njërë, një njërë E, e komentimit më precis të Andrave me gjithë se libra e ti nuk është e sa e nuk e këzistohen, është e shpifur për Muhammed i Misirinë mi ka përmejnë që i kërësantemi e sa jo është rajmë për ta ka në njëri dhe i ka than e, e kun pa një Andr e kisha një godë gjamit në tak ishte uj u thi gjami me uj Andrave e dinveze ndodhin një qka që Nuk janë të zakonqme I ka tha një i një një kifri gëllohën se s'ke përëndër ti Kjo e kjo e kjo është Kjo e ti me ta njënë me ta njënë kam përëndër A mu me shtimë e dit, ato rejtë ajo Tonë, t'i s'ke përëndër Se me dit, ote sa një rejnë, i rejnë e ti a komentonë Në fona e dhëtë kam rejnë Athej, ka thani, galohen, A dhe i një i një i një kifri gëllohën, s'ke përëndër A thonë, Subhanallah Subhanallah, kë Atar ka thamë, femenë kërë dhe be, femenë alej, ka thamë kushë orajnë, unë s'ka për gjithësi. Ka thunë të aspegojë. Atar ka thamë kështë. Gruja jote, kam e linë fëmija. Dhe kam e dhejtë gruja, kam e të bëjtë fëmija. Thotë, nuk ka doj njeri prej, të i bisirini, vetën se, gruja e ti, ka linë, fëmija i kam e, rruja i ka dhejtë. Ka po ndër, rarisht, E ka e ka formuluar me trunën e vet, i ka thonë xinin kibrik Allah. Në mosallai, arun ta komentoj. A do jetor kan thonë me shpikë ëndrën o rezik. Me shpikë ëndrën, o rezik, Ibn Qayyim Jezzi ja ka thënë libër nëse do flet për këtë meselë, pse ndodhin këto gjëra. Nuk është tash vendi për të shpjeguar këto këto gjëra. Qarri deri ti ka thanë kompania e ëndrës. Ato os komentojnë si ëndra, a? Ka nden kompania e ëndrës e këm pa një shërbëtore të zes duke hangur me mu më një pjatë pëshkë ka thamë, thirëm një ditë në darkë, apo në drejkë, dë vitët i, në shpikë ka thashka problemë, e ka thirë dhe e ka shtru sofrën, me ajde dhe ka ardhë kjo shërbëtore të sinë e ka pasë ka pasë, nukon ki personi që ka pa anë Ka thonë një mësini, ke flejt me ta, në shërtoria, robrejsh. Ka thonë ke flejt me ta, ka thonë jo. Ka thonë vetë të më shërvejmë. Ka thonë shko flej me ta. Kër ka shku me flejt, ka bërtit. Ka këti, ka thonë burr ish. Së ka qenë gruje, ka qenë burr. Ka thonë kytë të ka po gruje. Në kjo ka në burr, është një dhjetë, një në gjuhën e djetarëve, edhjështonë edhe kjo është, mund të le çuat muhanif ekziston njëri i si cili ngjashon atburit asgjë, më thjesht, nuk ka shkjo aty me ku ka dhënë tu 922 ekziston, gjithashtu ka histori dhe ekziston edhe sot, po në ekziston me, domthonë me organe të sa tinjësojnë edhe edhe vajzës edhe edhe mashkullit, ka thonë kujdes se ky person domthonë faktikisht ai ka menduar se është grua e ka lanë me gjunë vet, dorasa i ka thë ka sinbu. Shikomos se kjo lidhje e madhe Andaj ka thonë një më mërdebi, veç Allah i ka një mua Shë komenton të Shë kimonë si ndryshe me, me e komentuar e, Gjithashtu ka arë prej e, Iblis Irini Ka arë një njeri ka thonë Këm pa andër të thire zonin Ka thonë përgëzohu Ki me bo haqë Arë një tjetër Thëto është këm pa andër të thire zonin Ka thonë ki frikë Allah i në mëzvjet Se i të vjetë dikun Asi ka të anë zanësat, tu dite kanë pa e zanës Se si i pare, mi, të të të njonit, hajtë të njonit kime për haqë Ka thënë a i pari, duke njerimi, takvali, njeri besushën Thë dhe e komentova me fjale në Allahu Gjene Gjelluhu Fe edhin bi, Finansi Bil Hajqë Kër Allahu Gjelluhu ka shpalli Ibrahim e Islam Je pa e zanën, thyrë të njerëzë për haqë Ka thënë e këti djetërit, se i dhe hajtë duke Thëtë e komentova me fjale në Allahu Gjene Gjelluhu i Usuf Fë edhe në mu edhe në ejetu he l'iru Inë në këmë lësariqunë Këni po kërë kanë orë të Jusuf e lësëlam Ata vazit të vetë Apo Jusuf e ka boni Hjilët vogël Ka orë dhe i shoktori Edhe i kathir Kathir, zëse e zonë me thirë Ka dhënë, o ju njerë që në këni orë me karavan Jini a i dhëta Se këni vedhë në engë Ka dhënë kë, dhëmonë E zonë kë, e zonë kë A dhe imam Ibn Sirini E ka komendu kështu Ka një njëri ka thënë Kompa një andër Ka thënë E kam një smuje Dhe më ka arë një anë i në andër Dhe më ka thënë Pi e ilaci I cili është la u e la Jo piksaj, jo piksaj Ka thënë shemë të morvesh Far ilaci, ok Ka thënë merë vaj dhe shërëj Ka thënë ku e nëzirë vaj një. Ka arë një anë i ka arë në andër Pi, pi ilaci të cili është Jo dhe jo Kër i ka në tëanë, e qështë e komenta, ka thëanë, Allahu Gjeli Gjelaluhu, kër e ka përmenë nurin, ka thëanë, La shërkijetin o la kërbija, shembulin kër e ka uazua Allahu Gjeli Gjeli si shembulin imanit, Apo, me thëllu nuri hi, ke me thëllu mishke, që kër një fenej, me shka ndizët fenej du lezër, me vaj, që ka thënë Allahu Gjelaluhu, asë nga lindja, asë nga përëndimjë,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 që është falë natën shumë dhe rëqatët atë të anën që s'ka tasë nukësimile zhë natën e ka le zhë ditën kjo ka qenë ajo që i kam buluë vebrat e mira thua që ka, ka murë gusët zhëtit dhe imam dhe e liju kër e komentonë thët, thët, fëkene ju rafu bishet i minë dhe në vësues thët imam dhe e liju Nësë kjo është e sakë, që i ka morë gusën për ditë, nësë sunet, në kështë sunetë me morë gusën për ditë, nësë është në mënë kjo që ka i ka orë për Ibn Muhammed i Sirinit, do të përshkak se është një pak me vezvejse. Dhe përpajat të rekësoj pak me vezvejse. Nësë dalën e të në dikush, dhe një vezveseli, une imame kam, Ibn Sirinit dhe jam regull me vezveset e mija. Ando kjo ka qënë, Muhammed i Sirinit ka përqy mu ve pejtë ka të mira, a do të ndiotarët, vyshtet ti, pejtë ka të mira, pejtë ka në njërën qëtë rejta, thamë neve, të ndiotarët e kanë pasë mesele i qëti hadit vetë, a ka dashë më veshë mira, a ka dashë më veshë lirë, është mua veti, mua veti i tina. Edhe këta mund të mund të përmenjë, nga se është prej andreve të mira, mështë të ike, ka rinjë rika thamë, e, e këm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 Ibnisirin ka nuk, qështë komentohet? Ka tënë Hasan al-Basriju, mëj malë se une, po si duket ka me dhek para mënë. Dhe ka dhek një qëshinë dit para Ibnisirinit. Një qëshinë dit ka nëmru jet Hasan al-Basriju për para, dhe mënë, Ibnisirinit. Andaj, kjo ka qenë prej, gjerët ësët, i ka përmenin djetarët për Ibnisirinit. Ka përmenin për Ibnisirinit se uh, Petka tësët i ka pas uh, dëshirë dhe qefë, nana e ti, Sofia, E, Rovresha dhe shëtëtoria Cila ka qenë elirua nga Epobekar e Siddiqhu Ka qenë nga Hijazi Dhe ajo nana e ti Në nëmari ka pasë dëshirë petkat dhe vejsh I së të janë konë të vendit vet Dhe i misininin nga dëshuria për naman e tina Gjithëmon ka shku ka blet tesha Cëka i ka dëshirë nana e vetë Nja ka plëcu qefin nana e vetë Së kërësot me thonë në të gush Nana e ti dhe unë dhe tesha ti du vësh Filan veni prej në Turqi, prej në Arabi ajo i pa dëshirë, dhe për uh, trajtimin dhe i namës ti, kjo është të podon kulmi dhe maja e shendullit në, në, në mirëqenje, apo uh, respekt dhe, dhe, dhe zbatim të mirët të fjallës Allahu Tëmbare Kjo të Tala, përmi respektu prindri. Thot, ima dhe hebiju, kur fliste me naanën e ti, nuk e ngrit të zanit, dhe kër i shikon dhe dikush të ditë kështu, kjo ishte të fol, a jebë të sinjal dhe shenjë si kur kjo është të dëgjuën. Paramnën, kër ka fol me në në vetë, kër ka pasë mi thonë në di shka, atë shumë e ka ull zanën dhe e ka ull kokën, si kur kjo të dëgju, a realisht kjo i ka fol, dhe ka ul e ka ull kokën prej në spektur nga nane së tina. Fët Ibni Auni, kër shikoj Muhammed i Misirini me nanën e ti, Më ndonë të njeri ju së është i qmejnë dhukit Atë shumë e ka ullë kokon Dhe është dukë zikur i qmejnë dhukit Nga respekti I nënës I nënës Sëtina Andaj kjo ka që në vezër Prej Gjernët Sëtë Kanar nga Nga Ibni Sirini Thot imam dhehebi ju Matë Muhammedun Baat el Hasan el Basli Bi mi eti jaumin Senet e Ashrin Va mi eti Ka thonë imam dhehebi ju Kanë ndruje Muhammed Ibni Sirini në vitin 110 të Hijrit llogarit i lingur në qalope e pa dhe në filin e jeratos së dytë të tabelave në vitin 110 100 ditë pasi ka ndruar jetën e pasur on këto llogaritës si, moshatar dhe bashkohastë se të kanë kanë kan jetuë kanë jetuë në në në basa kjo do të thotë shkurtimisht jeta e Muhammed Ivi Sirinit, njeri predjetarve të mëdhejtë të muslimonë. Se i përket mësimeve, ka shumë për e mësimeve, në heve dhe të shkoqisin disa për e tëre, e para dhe zërë është se nuk vijenë dësh, përmendëm me vëtë e Amrish Shurahili, se nuk vijenë dësh njëriju me qeni, me shpirt lejtë, me humor, me zbavitje, pra nuk ka qenjës e sa u shtri për toke, dhe kë nuk vijenë dësh se do më me qeni të kval Më në shpi pas pe i ka lautë shumë Më adje kërë ka në vëzër i Misirini Në kaluër, në vëzër, më ka qenjë shpijatë si sot Ka qenjë, e kanë pas një fëqin E kanë pas një fëqin Në konë një qikë e rejë, e vogë Kërë ka digë i Misirini, e ka pa disa vite E ka pa disa vite të natëm Ju ka dukë si, dhe mënë, si, si një voj Druni, i cili e mba në shtëpin Temel Edhe i ka thamë bëzve Kua është ajo ai aj druni që ka rdeka i themeli, a kanë hejt të këtë këtë këshqip, të ibnisirini I ka thënë bëbëve, ojbi, ajo e këmë ibnisirini, ka ne i tanë natën drejtë Asë shumë është farë A dhe i ka thënë djetarë, dëha ka mbi nëhari, buke mbi lejtë Ka qeshë, ta në ditën, ka ka i tanë natën, një e këmë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t po po i druhemi zoti xhel Gjell xhelalu e natën vetëm zoti xhel Gjell xhelalu i dinë anadazat ash pray transparencës jineri më koni leë dytën raport me njerës e takvollukun te zoti subhahu ve tere anadazën nuk ka kontradikt i jeri më koni leë me pas humor jo me me me bon njerin me, po njeri, me pas frikë një folatina unda ka njerë i leë më koni njerë i komodshëm dhe i svarëçi më xumaran e dytë allo të ndon dietarët Reimsime që ka njëgjermi nga isoria dhe vibrafia e i në Sirin, kanë thamë, shikë dhe të të harri, të harri dhe mësë të të të dhinë. Qëllore që ka thamë, ka kaluaj zamani kër njësë, kër në kanë ka dhu aditë dhe s'kanë kytë për zingjiri. Qërë në Sahaba, në shikë ka të kërë në Sahaba. Ka dhejnë ka, ka jo kohë, kërë njësë kanë thamë, që ka thamë, që ka thamë, s'ka zingjiri. Ka thamë, në jemi në Ta bim, ka linë kone, othman i mja fanit, ka pa, a konë shërtoni e resim një velik. Me gjithë dhe ka kujdes, kujdes i kujdemi një fejën. Nësa një zërët, që shëmë orë i fejën, me gjithë, kutë më rije, kusht t'i dare në Facebook, cili rritë më shumë pjallët, dhe që, nuk është, nuk është, nuk është, qështë jam me, me bai gardë, me fejnë e Zodëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtët Shkencën më të landa, ka thonë disa prej orientalistëve të evropianëve me pas në një sendë që ka e kanë muslimanët ish një krenu me një krenari që së njefë në poshtje ka thonë cila është ajo? Ka thonë zingjiri zingjiri adithi për në dhe zëneve në gjarit u lemave në gjarit u lemave njëra për njërë për njërë për njërë për njërë për njërë për njërë për njërë për njërë për Se, mos e vëmbë dio do të nuk nuk është e saktë që ngjallin. Po ngjallin olemo, mundam e ka du për i brat. I vë ditën nga unë nuk është e saktë. Çka thua për hadithin? E çka thua për Kur'anin? Çfarë do të kuran dai, ajo që duhet ta çmojmë se kjo fe ka qos injit. Ka bos. Neve dimë xhirin thật të penga mbijon sallallahu aleyhuselem. Si më thënë, daja, është çka kur ka hi mburt, ka mor borç, ka dal ajo mini, ka hel voi e kështu në rapë, njërë njërë, që ka thamë? Në ka ndohë kjo, se para tërëdhët vjetëve i këmë thanë një njërit, oj të shtu, Allah i ka shpërëma. Jëtarë vëzit kanë zinë një dobi shënë bërë. Kanë thanë, gjunaj, gjunaj, ndaj Zotit, nuk një kategori, se ki punë me një Zotërë, a është i misirin, a është e, dikush, Qështë dhe qovë taj? A është Ademi a.s. Nëse hapemi e marrë dëshmi. A ndaj i bëmë ka ime të gjithë e shruar një liber e dhe dhe dhe dheva. Së mundja dhe, dhe ilaqë. A tje ka sjell dëshmi të cilat s'ka mundësi njërin asë një formë me imohue të cilat ka një nga për nga marrë e dherit e të njërzit e mirë e mos flasin për pasikët e mos flasin për kriminelë e mos klasën për qafirat se si Allah me gjuna i dëna andële të harrojë dhe zërbdikush sa do që e zëghejë të nëri që nuk e gjenë kur qanë gjuna i nëllahu e ndëshon ndunja e nëkhire ndërësën e nërë kanar të nësëfëdime sa më mirë është mos provurë u sibë i sirini ndunja e nëkhire që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q Një sirini, njëri i madhëzë, Allah i ka një muë me i komentua andrat, Allah i nuk shlenurë të si cëllit Me të jetë këta i, e kanë nëshmu në njeri Në problem nuk rekenat, e këna qështaj brusulemanet dhe Arani Nuk e dim ka na vjetë, ka të vjetë, nëse të vjetë një strovë, ka të vjetë Nuk e dinë, nda i shikohet dhezeri i mësirini, është argument, se a je për ulemare A je prej Zahidave, a je pre njëzës e tje menon vetën se e ketër shëku se këne thëurit Kërë nuk lurë rëllë Nëse gebo gjuna E vjenë Allahu Gjeri Gjelalu me ndëshkim Ma e ke që është mësë me më ndjejë ndëshkimin Dhe mësë me më ndjejë burimin e ndëshkimin E katër tableze Rimsimeve Më në në kësa ndjarje Ka thënë djetarë Ma rrifët të humbi ahvali e fësihim Shkëllëzë një sirin që apo thot Para tërëdhët vjetëve I këmë thonë një njerit O i dështu E Allah i më dësht precize e vetës dhe halëve të vetës. Shkëllëse, këtë e kam precize vetës vetës vetës? A më nëshme para me lu vëzër, tërëtë vetë vjetës. Më allah i janë nëmi thonë para pes jetëve e mënë. Nuk e di të është më kam i gëlluhë mëma vetës. Si Cikër plëtë njëzve, e kam thonë, se kam thonë, juër nuk e di e kam thonë. Dhe zër, duhet besimtaru shumë me basë kujtëse, vëse me leku me shumë, allahu nuk harë. E ke rëndu di kanë, e ke, ke, ke shtejn di kanë, e ke përdoz di kanë Allohu që e konën cja i ka qutur pa Allohu të pare kjo tëra, të ara, ti nuk e di A ndër që kohë i misininë, ka posh dhe garit e dvetës E di ju në ku, ku vjen kjo Para 30 vjetën A ndër nëse dojnë nëma me shurruve dvetën, nuk mi afton mi thonë njërzve Na të merim me dvetën, a qëllime kemi tjetërin Kini bosh për e gjernë po në i vetët, për duhet besimtari me morve dvetën Duhet Jo duhet më të mboqon transparencë në në nivelet po në mëmë morr vetë vetë. Jo sikur po të njerëz sot, a e ngove ti dersën? Po të njerëz sot, a e ngove ka tha hocha. Mo këjo është i përjashtuar nga zona e, e kritikës dhe dhe më ju drejtuq këtë ligjratë. Ligjratë a dozë qonë drejtuar te Këngë. Dhe zonë qonë dhe chim çallojë atë. Ya ayuhan nabiyy ittaqilla. O penga mar kit fik Allah. O takhshan nas. Mosu të të njerëzë Kjo beri, sallam, penjsh, në me për nga më beri së Allah sëllim i ustanë Para nga ndohë të atjere Si i mi penjës dhe zëndë me këte përkëndojna Ka thonë djetarët e, Bereqeti dhe mirësia që je për njërijut Nëse a i respektuar prindit dhe ti A da disa përri djetarët kanë thonë Bereqeti i Muhammed I Misirini të Rahimahullah Kanë thonë djetarët është nga respekti I nësë tira Nëse baba i ti ka ditë Mëhamë Andaj e ka rritë në amën motion announce dhe ka rastëtu shumë. Atë që ka thënë drejtori kur e në shipshei disi i mënal në radhë, mendosh se kjo mësoj dhënëç të çmendur. E di po të çmendur qeshur, mos si diçka që nuk njeh. Atë shumë ka rastëtu në anën e Tina. Johen, Allahu te ngombe dhe sallallahu alejhi wasallam, avam adati ka dekhna ona, ka qenë model në shprehjen e lëmshurisë dhe asaj që i takon si njeri, alçaja do të jetë ka të dos 20 kuçe. Nuk falë gjenemi, në nuk ta holmi nga xhenemi, ju po e ka shpreh emocionin e tij dhe ka çojt përmandimin e tij. Atë pejgamberi jon Sallallahu Alajhi Wasallam e ka treguar, po momendin e rzor që shkolla tort njeriu. Madje pejgamberi Sallallahu Alajhi Wasallam thotë, "Ku mor leje prej Allahut me bëwaj stikfar?" Allah ka dhënë. Që njerëzave ka dalin gjithmonë dalin ka ana tjetër, por Allah e ka ndaluar. Ndaj qoha e ndaluar. Atë specish pejgamberin Sallallahu Alajhi Wasallam i tha, "Unë i kërkova Allahut leje." A së di ti këtë meselë? Ano që di të seno na ka mos mushrike. A do miancu penga më sam se na ajo do ka mushrike. Çka poli play. Mir vallahu gjera. Jo. Mir fupenga sam. Espreh një zorrun, një zorrun etira. A do të jetë bereçeti i mam, a do i thosë sallallahu alejhi dhe selle. Ne sarahu kush gëzovet, kush ka çet, më u rrit imri. Ka thënë dietar çu rritet imri bereçeti. Dhe se imri çka vazo të kohë. Me ta mundsua më me shfryzu kohë që ka thamë për nga meja rej, s.a.d.s.a. Felë jësit, Rahimah. Lehtim baje lidhjet farefisnore, thamë lidhjet farefisnore me standardin shëriatik, jo me standardin e asaj që ka na e njona prej zakonove, prej ndejeve të gjata dhe gjëleve të sëtë nuk janë të përgjithësuara me sheria të Zotit subhanallahu teala. Kjo që janë besa brendshime, koha mësime të tjera, koha nuk na premton, ky ka qenë Muhamedi neçini detari i madh i muslimanëve, shërbëtori shërbëtorit pejgamberit ton sallallahu alejhi vesallam dhe ju subzot të tongjë gjelalu inshallah te bareke vetana këtë ditë të begatë të Ramazanit, Allah bon ta mundson me leximul Qurani, mëqri Ramazan, mëbo qabul të Zotit, namuzallahu gjëlalu që ti kthej në xhamia dhe tona taravive tona në ju Zotit subhanallahu teala, shallallahu te bareke vetana ta mundson të të thmo dele ti ndjej نهاية الطورة في مول إعناك وشم بلطير تأثبتوين أفين صد التبارك وتعالى تشنكوا أيسمي الخمال أقولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو القفور الرحيم والحمد لله رب العالمين